Сузір'я Сузір'я – це группи зір, що утворюють в нічному небі легко впізнавані фігури. Нині астрономи налічують 88 сузір'їв. Тисячі років тому люди в Азії та Європі помітили, що зорі на нічному небі утворюють певні малюнки і назвали їх на честь персонажів, легенд і міфів, а також іменами істот і предметів які зустрічались у повсякденному житті. Уже в другому столітті давньогрецький астроном Птолемей описав 48 сузірів. Чимало вигаданих ним назв сузірів використовуються і сьогодні. Серед них Тілець, Велика Ведмедиця та Андромеда, героїня грецьких міфів. Зодіак протягом року Сонце описує на небесній сфері повне коло і послідовно проходить через 13 сузірів. Деякі астрономи вважають, що таких сузірів 12. Вони утворюють так званий пояс зодіаку і називаються зодіакальними. Вважалося, що від того, в якому сузір'ї перебувало Сонце в момент народження людини, залежить її характер і доля далеко і близько. Навіть через телескоп здається, що зорі та сузір'я розташовані близько одне від одного. Насправді ж між ними далетенські відстані. До сузір'я Оріона входять зоря Бетельгейзе, розташована на відстані 300 світлових років від Землі, зоря Рігель, розташована на відстані 900 світлових років, і зоря Мінтака, яку від Землі відділяють 2300 світлових років. Один світловий рік дорівнює 9,46 помножені на 10 у 12 ступені кілометрів. Карти зоряного неба Оскільки люди, які живуть на північ від екватора, у північній півкулі, і на південь від екватора, у південній півкулі, Бачить різні зірки, потрібні дві карти зоряного неба. Сузір'я, зображені в центрі карт, можна спостерігати, як правило, цілий рік. Тоді, як ті, що розміщені ближче до краю, спостерігач із землі може побачити лише в певну пору року або ж у певний час. Ілюстрації У південній півкулі можна побачити сузір'я Фенікса, Південного Христа, Терези, Скорпіон. У північній півкулі можна побачити сузір'я Пегаса, Геркулеса, Великої Ведмедиці і Лева.